Глава 9. Скритото Съкровище Раджа Гухия Йога Шри Багаван казва Мой скъпи Арджуна, понеже си независлив към мен, сега ще ти предам най-поверителното знание, установен, в него от страданията ти ще се освободиш навеки и няма да се скиташ уморен по материалните пътеки. Той е най-вишата мъдрост, царят на всяко образование, най-скритото богатство – най-тайната от всички тайни е. Божествено познание най-чисто и най-съвършено, чрез което ясно се долавя вечното себе нетленно. Макар да отвъд обсега на възприятието сетивно, добива се чрез чувства, насочени към служене интимно. Знай, на религията това познание самото съвършенство, то вечно е и постигането му изпълва с блаженство. Личности, които нямат вяра в пътя на предаността, не могат никога да ме достигнат, опарантапа. Затова отново в този материален свят се връщат и в кръговрата на самсара се премятат и обръщат. Аз прониквам в облик непроявен, цялата вселена в тази тлен на прах. Всички същества намират се в мен, обаче парта аз не съм в тях. Аз не съм част от космическото проявление, защото източникът съм на цялото творение, Макар че енергиите си навред разпростирам, нищо от този свят в мен не се намира. Моето великолепие мистично, на погледни, поддържам всички, но неповлияно оставам настрани. Както силният и всепроникващ вятър, макар да е навред, е винаги в небесата, едновременно еднакъв и различен с необята, така еднакви и различни с мен са съществата. По подобен начин разбери, намират се те в мене всички създания в тази Вселена са творени. Осини на кунти, в края на живота на Вселената, всичко материално влиза в моята природа, а в началото на другата епоха проявленията, посредством моята енергия създават се отново. Под моя власт е космичният порядък цял, по моя воля знай отново и отново, светът автоматично сам се е създал, по моя воля и унищожението е готово. Аз, скъпи ми Дананджия, съм вечно непривързан към всяка дейност материална, благочестие или пък грях. Макар под мой надзор тези дейности да се извършват, аз, неутрален, си оставам винаги към всички тях. По мой промисъл природата създава всичко подвижно и неподвижно в този свят, а сетне на своя ред го унищожава. Така си ненакунти всички вселени се въртят. Глупаците ми се присмиват в своята безумна слепота, когато инкарнациите ми идват в човешка форма в света. Те моята природа не познават, на Бог върховен и непогрешим. Иллюзия около себе си създават, за тях оставам аз недоловим. Тези глупци, изпълнени с надежди празни, без успех за плодовете на делата си мечтаят. Измамени, въвлечени в иллюзия и без здрав разум, Невежи те преследват знанията, що не траят, така стават безбожни, избухливи, демонични, съвсем объркани от възгледи атеистични. Оси не наприта, великите души, чието разум иллюзията не руши, подслон приели са в Божествената ми природа и предано да служат търсят всяка сгода, защото съвършено знаят моята идентичност първоначален и неизчерпаем Бог, върховна личност. Те винаги възпяват моите имена и слава и, устремени с решителност, усилия полагат, почитайки ме с поклон бъгоговейно и обожавайки ме с преданост елейна. Но имат други, които на върховния жертва принасят, като развиват знания или обожания му поднасят. На него, Бога се проникващ, единствени неповторим, в неизброими проявления или вселенския молик непостижим. Но знай, че аз съм всеки ритуал на приношение, аз съм дарът във всяко запред възношение, аз съм лековитите билки и свещените треви, аз съм мълвенето на мантрите свети, аз съм огънят и разтопеното масло и предлагането и жертвата в едно. Аз съм бащата, майката и прародителят на цялата вселена, поддръжникът, целта на знанието богословена. Пречистващият и сричката ом донасеща победа, аз още съм Рик Сама А и Яджур Веда. Арджуна знай аз съм целта, аз съм Подръжник Господар Свидетел, аз съм убежището и обителта, другар най-свиден, най-грижлив радетел, аз съм съзиданието и разрушението, аз съм началото на всичко в Творението аз съм вечното место на местоназначение и семето неподатливо на тление. О, Арджуна, аз давам топлината, аз задържам и изпращам дъжда, аз съм безсмъртието на душата, аз съм олицетворението на смъртта. Дух и материя намират се в мен, навсякъде с енергиите си съм установен. които пият нектар сома, изучавайки ведите, всъщност индиректно обожават пак единствен мен, Пречистени от грях, те въздигат се при Девите и в обителта на Индра живеят в рай Блажен. След като се насладят на изключително сетивно наслаждение на райските планети в резултат на благочестивото си поведение и плодовете от дейностите им се изчерпят, те се връщат на тази планета отново. Следователно тези, които търсят сетивно наслаждение като към принципите на ведите се придържат, единствено в кръговрата на преражането могат да се обвържат. Но онзи, който винаги с преданост ме обожава и мисли единствено за мене, аз ще защитя, всичко от което се нуждае ще му давам, а каквото притежава, знай, ще съхраня. Тези, които пред полубоговете богоговеят и ги почитат с вяра тея, всъщност само мене обожават, но ови неправилно го правят. Защото единствено аз се наслаждавам на всички жертви, тъй като съм Господ Бог» но за невежия пак непознат ставам и той да греши отново и отново е готов. Които полубоговете обожават, накрая раждат се в тяхно обкръжение, които на предсите си почет отдават и се до тяхното вселенско положение, които духове и призраци почитат, се раждат сред такива същества, а тези, що на мен с любов се вричат, живеят с мен за вечни времена». Ако някой ми поднесе спреда на любов, листо от светец, плод или просто вода, да ги приема, аз с радост съм готов и обичта на предания си ще споделя. Каквото и да правиш, каквото и да предлагаш, с каквото и да се храниш, каквото и да отдаваш, каквито и въздържания да изпълняваш, о кунтин сине, прави това жертвайки за мене и така удовлетвори ме. По този начин ти ще се спасиш, от оковите и на добри и на лоши последици. И ума си като в мене са средоточиш, безразличен към резултата вътре в себе си, под речението ти ще си освободен и тъй със сигурност ще дойдеш при мен. Аз не завиждам на никого, нито предпочитам някого. Еднакъв съм към всеки го, но който служил ми е някога, с преданост приятел скъп е мой и аз за него съм такъв, в мен е той. Дори човек да върши противни, отвратителни неща, ако не отклонна е сърцето му към мен предаността, не за грешник трябва да е считан, а за свят и праведен, понеже пътят, който следва на предаността, е правилен. Той бързо отново става благочестив и траен мир наистина постига. Осине на кунти смело можеш да заявиш, че моят предан никога не погива. Всички, които прибежите у мен откриха, дори да са нископоставени по рождение, жени, вайши, шудри, осина на прита, достигат знай върховното местоназначение. А колко повече въжи това мое обещание за благочестиви, предани и светите царе, щом си дошъл свят времен и пълен състрадание, займи се служене на мен с любов в своето сърце. Сърцето си с ми дари, Смисъл вглъбена в мен оставай, предан на мене винаги бъди, мене почитай, мене обожавай, така напълно в мене потопен, ти несъмнено ще дойдеш при мен.